спустошеність станція Дева Пралая. Холодіючи, він зрозумів, що його впіймали і тепер поведуть до суду. Яків вирішив, що явка з признанням пом'якшить покарання. Після кави і сигарети Яків сказав братові, що хоче поїхати до Львова. Брат підкинув його до церкви Юра, Далее Якил пішов сам.